Në prit Ne nuk e dim Nëse me këtë roja të qilit është të synuar e keqja Zbritja e dënimit Për ata që janë në tok Apo zoti i tyre Kërkonti u dhezoj Në rukë të drej E midis nesh Ka të mirë Por ka edhe që nuk janë të mirë Jemi ndarë në grupimet të ndryshme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 Ata gjindet u të buan rrefti si shtë lungë Thuaj, o Muhammed Unë i lutem vetëm zotit tim Dhe nuk i shoceroj ati asë kënd në adhurim Thuaj Unë nuk mundem t'ju largoj në do një dëm E asë t'ju siel në do një dobi Thuaj Edhe mua, askush nuk mund të mëmbroj nga dënimi i Allahut Dhe nuk mund të gjej strehim tjetër kund Për veç se të kaji Unë kam për detyr Veç tju për ciel A të që më vjen nga Allahu Dhe mesajet e ti Këtë doqës dëgjon Allahun Dhe të dërguarin e ti E pretë zjari i gjehenemit Në të cilin do të mbetet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 Askujt Përveç të dërguarve Që ka zgjedhur Para dhe pas tyre A i vëm bikqyrës E njëj Në mënyr që ta di nëse I përcielin mesajet e zotit të tyre A i përfshin me djene vet Gjithë shka që ata kanë Dhe që do gjë E ka logaritur imtësisht